Pantalon de culoarea oului de rață și pălărie cilindru. El urmează cu încredere pe femeie care intră cu pasul hotărât. Pajur, mă recomand să-ți apopească văd-o Saba de la Caimata, care a dermat o parte când a făcut bulevardul nu? Șefiu meu la Epopesto Poftiți, luați loc! Mersi, oh, mersi, merci. merci, merci. Mă rog? Uite la ce-am venit noi la Duneta, Care m-a recomandat o prietena noastră Că a avut și dumneai ei o chestie Tot într-o pricene de par acum Vine vorba și zice Du-te negreșit la dumnealui Că-ți face dumnealui treaba Care cocoană, mă rog? Mița Care e mița? E, nu te mai faci acum. Mița de. Care-i divorțată o Dumneata. Care-i divorțat-o, de Procopoiu de la Ciulnița.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 Lai nu face pentru tine, dar el nu, am murezat, n-ai ce face, nu și nu, că se omoare dacă nu-l ai E ai văzut acum că Păria tinereții, domnule, n-ai ce-i face. Asta e al tinerilor daturi. Uf! Uh, da. Angelica! -focul. Da, vreau! Să-mi dai o sticluță, să-ți aduc și dumitea, lenițica Angelica de casă. Dar e, e teribil! În sfârșit, în sfârșit, cum stă chestia? El la e? lasă mamița, lasă spui eu. Eh, poftă, spune, na. Eu vreau să divorțez. Da, ești însurat de curând? De! Lasă-mă o eu sunt prost de trei ani. Copii aveți? Ași, unde poate aia să facă? Dar și ce motive putem invoca? nu mai convine, domnule, pentru ca să trăiesc cu ei. asta nu e un motiv, trebuiesc motive. A, dar parcă dumneatale ce treabă mai, Să le găsești. Nu mai vrea omul să trăiască cu ea și pace bună.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 Tocmai acolo unde tot spune la universul că se bate, zice, cu englezii, boieri, ăia. <laughs> cu boieri, ăia. Ce -i fel de boieri ai dracului or fi și ăia? cu tei la fefelei. <laughs> să meargă după el. Să mă ziua pe dracu. Păi război ăla! Ce te joci, sață? Noi i caută ei, că e fata lui Popa Petco, nu? Bă, <laughs> da, da, da, da, da, uitați-mă, Angelica. Da, ai înțelecut unde bate vorba tarsici prioteze, nu? Lasă-te, rog, Cocoană. Lasă-l pe dumneavoastră să răspundă la întrebări. Bă, Altfel nu poți ziza uh, speița. Da, da. Mă rog, să vedem. Bă. Ce plângeri pozitive și întemeiate pe probe putem să aducem contra soției noastre? Bă, uh, Cum?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 Do putem să dovedim un adulteriu? Ah. Înțelegi ceva să zică un adulteriu, domnule? Ah. Ei, știi că mi-ai plăcut aici? Apoi nu e așa cu coana. Dacă... Știi cât e de greu să stabilești elementele pentru proba legală a adulteriului? Ei, bravo! Dumne domnule avocat, am martori, umblă toată ziulica pe la de ale dumneiei. Știu eu ce face dumneiei pe la ale Că dumneavoastră, are vreo patru tantii. Oalea, ce-i Nu zici cinci, bancă șase. Pe răduleasca, pe popeasca, pe ioneasca, pe otopeanca, pe hurdubilu Pe popeasca aia al lui Machi al Popei al Zanfirachi, de mai zice și am n Ca Că a băgat spaima Oi te așa umbla cu patacele și cu cu un cap, Că-mi la alegeri. Dar sparg capul lui bietu, guță-băncuță, fiindcă nu vreau omul să fie cu oții ăștia de venitere la putere, fi s-ar fi stârpit sămânța de liberat, auzi, liberal, să ne înnorocească o lume de săgrăneacă o bucatică. de... Ce că... ar face acum politică? La... Lasă, cocoană! Dar nu las! Nu vreau să las! Că dacă n-am mai avut alți copii și să-l văd mai care numai pe el îl am, e vorba dar de a aproba că lipsește de la cea mai sacră datorie conjugală, dacă... Da, ai cunoscut-o dumneată, temă, ăsta? Ce pramate, ce catifează, oh. mai, v să mai rămâne să găsim altceva. Uh. Te insultă vreodată? Oh.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 Să-i rămâie moștenire când o muri bețivul. Că dărușea și datorile de la moartea vânătorului unde bea toată ziua și toată noaptea pe catastiv și joacă tabinet cu generiul și cu alți pânzurați. E, cu gineri sudei, cu tache hengheru, care are antiprize de flașinită în popatatul și ei mor cu alte. Lasă, mamițo, lasă. nu mai dă mâna pentru ca să-ți iu nevastă Mai ales că a fost o nenorocire cu cu ocazia bugetului, gali, care am gali. devenit suprimat pentru 1 aprilie. Uh -huh. e, și ce salariu avea? Ah, mare cu avea și el 150 de lei pe lună și la a Cu 150 de lei ai lui o să se preocupsească statul. În mațe să le 150 de franci, La suprimatere că l-a însemnat ampotrofagul. Suplima ar Dumnezeu luminițele ochișorilor din cap, să ajungă să-i văd o pe toți cu mânușița întinsă pe strada Clemenții la colțul lui Butculescu, la a suplimată rău. la dejun. În sfârșit. Mai veniți zilele astea pe la mine, ne vom mai consulta, poate că găsim ceva. A, nu cumva ai vreo scrisoare de la soția dumitale? He, he, he, câte de când trata, amor? Ba, am vreo trei, de când eram asta toamnă cu domnul inspector trimis în anchetă în Dobrogea. Am stat vreo trei săptămâni și dumnea ei era strașnic de supărată că nu-i trimiteam mereu parale. Bravo! Vino mâine, poi mâine dimineața, cu scrisorile. Poate să avem șansă. Cine știe, poate să avem mare șansă. Cunoaște de sărăciști. Atunci, la revedere. La revedere, mami. Stai, nu așa e. Același birou de avocat. În acea zi, orele patru după amiază. Afară de oștia nu m-a mai căutat nimeni? Ba da, conașul e un popă și o damă tânără. A zis popa că vine mai târziu. Ia, ia, vezi cine e. E popa, polațule. Popa și cu damă acea tânără. Poftiște-i, poftiște, -i, poftiște -i înăuntru. Poftiți-vă lor! Blagoslăvește părințele! Blabla, ia, poftiți, luați loc! Mersi. Dumneavoastră sunteți fica părintelui, domnişoară? Oh, nu sunt domnişoară, domnule. No, mai e de trei ani, domnișoara biata fată. a de mult bunul ei acum că gândim dacă o vrea ca precisa să divorțăm. Damă care va să zică? Damă? Da, domnule. Da, așa tânere? De câți-ți am, doamnele? Am venit 18 la 2 decembrie trecut. La 2 decembrie? Da. Așa tânere. La sfântul proroc, a Avacum, A așa tânere. Și fără noroc? Fără noroc, da. Dumneavoastră. Hai-te, Dacă n-am vreo maica domnului. Da, i-am venit ră, la dumneavoastră. La mine. Pentru ca să o divorțez. O divorțez! Și sí, elbet. Cunoaștem și noi filotimia obrazului, <coughs> al dracu am răgușit, sfintele sărbătate. Slujbă multă. Al dragului și lumânările proaste <coughs> fac fum. Uh, Părinte, nu luați-o cafea, doamna, nu e o dulceață, bomboane. Uh, Mersi. Da, dacă ai fi bun, mai bine un pahar de venișor, mâncai niște afurițe de țări.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 Oh. <laughs> Nu-i vorba, mai băut un păhărel. Bă, pe la Hanul Roșu, degustai un pelin la bărăție, la Andrei. Oh, la Andrei, da. E, da, de probă pentru casă, o trei chili. Am adus conașule. Părintele servește vinișorul, da? <laughs> <Hai>. <laughs> Păftiți, doamne, dați-o pe mea. O da! Parfumul meu favorit. Salut! meu? Și al dumii tale. Ah, strașnic, vinișor, hai, nu-i păcat dacă mai torne unul. Aha, aha, aha, aha, că merge bine cu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 Eu fericită! A, strașnic venișor, și noroc cu țirii. Așadar, să vedem ce motive putem invoca. Ce motive? Ce, ce motive? Ce... A, nu, o despart, eu că sunt tatăl, face bine. Nu mai vreau să o las să trăiască cum pârlit. cu un fecior de... Păi, nu merge așa, ferințele. Trebuie să găsim motive și le vom găsi. Trebuie să le găsim. Păi găsește-le că de ce dumneata a avucat? Stai la ușă să nu-i nimeni fără să mă anunți. Ai înțeles? Am înțeles. Să vedem, doamnă. Să vedem. Da. Se poartă nedelicat cu Oh, uh, Prea nedelicat. Te insulte vreodată? Numai odată? O înjură de părinți. Mizerabilul. Față cu martori? Nu, no, în particular. Zici că e în glumă.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 I-am scris de 10 ori și nici nu mi-a răspuns. Sunt obruge. Și toată ziua și toată noaptea la belăria cooperativă cu actori și cu actrițe. Și am uitat. Cum îl cheamă pe bărbatul Dumitale? La epopescu. La epopescu. Feciorul da. tarse-ți ipopească-i văd în valul Popasava, de la caimata care a dărămat-o Pachet, de să ierte, când a făcut bulivardul nou. Doamnă! Da! afacerea Dumitale ca și terminată. Motivul este căzit.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 Bonjour. Bonjour. Bine ca ați venit, vă așteptam. Chiar acum am pomenit de dumneavoastră. Să mă îngroape. Oh, oh, da, aia să ghițam eu, Adi, ne Eh, ce ne facem? Că băiatul n-a găsit schisorile de-aia. Dar... Că, că e la nu-i? E ca Pavelă. Da. E? Ce se aude acolo? Cine uh, povește? Uh, nu, e feciorul meu. Eh! Ce cum ziceam de descrisor? Cocoană, nu mai este nicio nevoie de scrisori. Cum Am găsit zis? eu alt motiv mai puternic decât toate. Afacerea fiului Dumitale este ca și terminată. E de ca și divorțat. Pot să-ți dau parola mea de onoare. Ce-mi dai? Ei, nu! Parol! Să mor! Mă rog, dumneata, ești un caragius. Cum, doamnule? Lasă-mă să-i spăvesc. Ești un caragios, ori ești serios, cu tărâță te desparți. Serios, domnule? Iar bucanii ăștia dincolo. Bine, stai puțin. Am pe cineva în sală. Da. da. da. Să-mi-aprindă țigane, eu închei Ia da. Iată, uită, Am mâncat cineva țiri pe masa avocatului. Uite ce e. Da. Dacă eu aș putea convinge pe soția și pe socrul dumitale să vă despărțiți de bunăvoie, ce ai avea de zis? Bucuros! Dumneata, Dumneata ce zici? Că dumneata ești interesată în cauză? Păi ce să că el? El zice ce zic eu. Eu zic ce zice mama. Atunci, e, atunci, stați să-i chem de dincolo pe clienții mei. Da. Poftim, doamne? Bine. Doamne, vă rog, poftim, vă înțeleg. Eee, sabana iar sunt ca părinte. O, o, o la prionteasa la Care va să zic că v-ați hotărât, rășit nevastră? la Da, păi loc să fie, că proaște! la că-ți curaște goriță. Ce s ți o a cum amită-o! La-ți ta de gura, Gurița mea ai! Gurița Acum ne-am înțeles, lăsați mofturile! Care să zic că este hotărât?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 Să-ți dea ei, ubată-te norocul, uitați-mi, ți-am adus sticluța cu angelică, e teribilă pentru stomac și pentru da. farol, mor Scrie, domnule președinte, subsemnații, numele dumneavoastră întreg. Ce frumos!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 Lasă-mă să te întreb. Plătim licența, domn judecător. Olio! Tăcere. E păcat pentru mine, domn judecător. Lasă-mă să te întreb. Te las! Care va să zică dumneata, Leanca Văduva, comersantă de băuturi spiritoase, ce reclam de la prevenitul Iancu Zugravo? Eu sunt trăiți să domn judecător. Eu sunt o femeie sârmană.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 Ei, ce pretinzi? Onoarea mea și trei chile de mastică prima. Bine, șezi și taci. Care vine lui? Taci! Da, da! Taci dată. Am tăcut. Iancu grav. ce ai dumneata să răspunzi la pretențiile reclamantei? Eu domnule judecător, ne-ai zice, pardon, iar ai venit, mă, porcule. Că mai știți, n-are niciodată o politică vis-a-vis -vis de mușterii. Eu zic, dacă dom Mitică... cine e domn Mitică? că judecător, uite să rămână așa cum e iebea. Taci! Nu te întrebe dumneata. cine e domn Mitică? Mitică? De ce te cunoști, mă, domn Mitică? Al dragului, Domn Vorbește serios. Cine-i domn Mitică? Care să să zică... Domn Mitică de la pricepție. Pricep, alea cu și ca cum vine vorba noastră. Ce are face, domn Mitică? Dacă ai plătit licența. Să fie al Nu e vorba de licență. E vorba de condiru cu mastică. Ia că sunt de pătișchet tu mișute era pe margine. Cine l am pins? Eu să repi, că zicea că se cheamă Vardiscu. Eu nu vreau, că eu sunt comersant. Comersant de pie de cloaș. Te-ai să fii cu aici? Aici nu-i permis să dai cu tifla. Bravo! <laughs> bravo! Bravo! Bravo! ai Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! să fii aici. -ai ha, ha, ha, ha, Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! ce Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! că Bravo! dau afară! <laughs> bravo! Bravo! Răspunde! Ce comerț faci dumneata? am fost sub grabă de case, doi judecător, dacă am văzut că mă omoare concurența, am deschis tombolă cu obiecte la moși. Dar de chinoroz cum a venit vorba? Eu am vrut să speriu, că stric. Pardon la fixonomia obrațului. Să mă <hie> ai venit odată cu căciula umplută cu chinoros? Lasă-o la aia, lasă-o pe că ai altă căciule. Ai a fost la politică, nu înțelegeți. Oameni. bine, toate bune, dar de ce vii la judecătorie? Dacă n-am aminte coreazi, domnule judecător, Desul. Instanța condamnă pe prevenitul Iancu Zugravu la șapte lei despăgubire civilă și doi lei cheltuieli de judecată. Da, domn judecător, onoarea mea să română nereperată, cum rămâne? Less che perez reperese domitica.